Die activiteite van die geeste in die tweede ligstreek, op die 15 vijftiende van die tweede maand 1847. Hier kom die vraag dadelijk na vore, is die geestelike weesens van hier die tweede streek goed of sleg en stuig hulle omhoog of gaan hulle omlaag? Hierdie vraag wordt juist door een speciale waarneming van die geestelike weesens in die tweede streek duidelijk genoeg beantwoord en elkien sal goed kan uitmaak wat goed of kwaad is aan hulle en waar hulle heen gaan. Die tweede streek kom die meeste ooreen met die lewe van die mens op aarde. Daar sien ons voordierend heen en weer haas, een saamskooling van gelijkgesindes, oorlog, moord, gevangeneming, oorwinning, wegloop, steel en roof, kwa doen en weer iets goeds daaraan toevoeg. Dit alles kan een mens in die tweede streek beleef. Dit is die eindelike strijdperk van die geeste, daarom lyk gebergtes wat in hierdie streek is, baie verweerd, soos 'n vesting wat jare lang een beleering doorstaan het. Slechts al die aanblik van hierdie hoogte toon ons duidelik hoe strijdlustig dit in hierdie streke gaan. Daar heers echter ook vrijheid soos nergens anders nie, Omdat dit die plek van voorbereiding is, waar die geeste of vir die hel, of vir die hemel, voorbereid word. van die siel en die geest van elkien wat gestorwe is, kom dadelijk na sy dood eers in hierdie streek, waar hy precies so verder leef soos wat hy op die aarde geleef het. Hy geniet in volle vrijheid, en soek natuurlijk sy gelijk hier op So ontstaan samenskooling, en waar eenmaal een vereniging baie saam is, word weldra planne gesmee hoe die een of die ander, gewoonlik dier geweld of lis bereik kan word. In so'n vereniging is daar ook baie gauw weer verraaiers, wat die plan van hulle vereniging aan een machtiger vereniging verraai. As die vereniging dier die verraaiers te wete kom, wat dreigende plannen daarteen hulle gesmeer word, begin hulle hulle self te bewapen. Dit word in die natuurlijke wereld merkbaar dier een steeds toenemende bewolking. Dit dier nie lang voore die verbitterde leers tegen mekaar optrek nie maar die alles deersiende, machtige vredesgeeste walk oor hulle. Hulle daal af, neem die verbitterde leers heeltemaal solo gevangen, en werp hulle neer op die aarde. Dit dier dan een geruime tyd, voordat hulle as het ware weer hulle krachte bijeen geraap het, en moed versamel het om, die, om langsamerhand sagies weer na die plek toe terug te keer, waar hulle dier die vredesgeeste na buiten gewerp was, soos een kwaadwillige gas uit die herberg. Dit manifesteer echter in die geestelike sfeer nie soos wat het omself hier in die materiële wereld nie, maar meer asof echte verraaiers deur die politiek gevangen geneem word, geboei en in die passende sel opgesluit word. Die sel is die materie waarin hulle weer gevang word en die politiek is die vredesgeeste uit die derde streek. As die geeste na soe ekrachtige terechtwijsing hulle selverdeem moedigheid en dier die verdeemoediging in die toestand gebring word, waarin hulle my naam kan en wil uitspreek, en in hier die naam hulp, redding en huil soek, dan word sulke geeste dadelijk baie vriendelik, dier die vredesgeeste begroet, en reelreg na die derde streek gerei, gelei, en daar, weliswaar in die begin onderaan, in hier die streek ingekwartier waar hulle dan in voorderende kontak lewe met hierdie rein geeste en van vandaar uit, naamate hulle liefde tot my en my ordening toeneem, steeds hoor en hoor opstuig. Dit alles kan een mens ook vanuit die natuurlijke wereld sien en wel in die dikwels voorkomende verskynsels van die verdwijn van die wolke aan die uitspansel. Waar die teenstellende geval, wanneer daar bose samskoling in opkomst is, hulle selfs skielik in die open licht, vooral rondom die toppe van hoë berge, Wolke begin vorm, waar die helderste jemel nog vooreen te siene was. Die oorzaak van die verskynsel leed daarin, dat die geeste steeds hartstochtliker word, waardeer hulle hulle self ook steeds meer vermaterialiseer, namate die slechte eigenskapen dichter saamgepak en hulle opstig. Want alle materie is so ver moendlik van my verweiderd, en is op sigself niks anders as die afdruk van ‘n baie verkeerde hartstocht nie. As die gees weer dier die hartstog van sy siel gevangen geneem word, dan verweider hy homself van my, en hoe verder hy homself van my verweider, des te grover en materiëler word hy. Tot hy ten slotte selfs in die materiële wereld onder die een of die ander materiële vorm, wat met sy hartstok ooreenstem, sigbaar word. Hy word dan weldra, dis waar vir hier die tweede streek, as gevangen in een grof materiële lichaam na benede gewerp, deur sy eie gewig, wat die wil is van die vredesgeeste en ook myne, want my wil is die gewig van alle lichame. Dat sulke geeste dan dikwils geheel materieel bly en uit eie kwaadwilligheid liever afvalhoope of die mees vieslikste diere en lelikste plante bewoon, as om hulle self te verdeep daarvan getuig in menigte voorbeelde te alle tye. En hier moet 'n goeie leiding gehanda word, sodat dat sylke omlaage worpe gespuis hulle in hulle kwaadwilligheid nie op die edele vrugte en diere werp nie. Want as dit sou gebeur, dan sou vrug en dier ten gronde gaan. Die aardappelsiekte van die vorige jaar het precies die selfde oorsprong gehaad, dit was in 1847. As koring en graanvelde skielik branderig word, dan is dit weer die gevolg van die inbesitneming dier sulke bose geeste, wat dan materieel te tevoorschijn kom. Dikwils werp sulke demone, hulle self ook op allerlei dieren, en dan kom daar baie gau besmetelike siektes onder die dieren, selfs die visse in die water bly nie daarvan verskoon nie. So is die echte pes ook meestal, net soos ander epidemiese siektes by die mense, ‘n gevolg van die feit dat sulke bose geeste die lichame in besit neem van mense, en dit op die een of ander manier vernieuw. Daardoor sy die natuurlijke dood dan makkelijk kan intree, as daar nie gauw sylke speciale middele in my naam aangewend word nie, waarvoor hierdie demone moet wyk. Nou weet julle al heel wat oor hierdie geeste, of hulle goed of boosaardig is, en waar in hulle gaan, en op welke manier, so dat jylle echter ook duidelik mag insien hoe sylke geeste met jylle intelligentie jylle self in die skynbaar dooie materie kan laat verban en hoe jylle dit op een sekere demoniese weise in besit neem, sal ons in die volgende verhandeling nog een nadere beskouwing daaraan wy